Fredagskrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. God morgon. Fredag den 14 februari. Alla hjärtans dag. dag. Sitter ni nu och målar små såna här hjärtanskort som ni ska ge till era kära och nära. Men ni vet hur det är. Det är inte bara kärlek. Det är krig också. Dags för veckans docenterna do do do do do do Ja, där är Vilken start ni fick på den fredan, hörni. Varmt välkomna till fredags för alla i radio-talkshow här på HITS F597,8 som är byggd med mig, Janne Holmbom. har ni någon vision för framtiden? För det tänkte vi nämligen prata om: framtidsvisioner. Vi ska nämligen prata om någonting som berör. Skulle man vara slarvig skulle man säga att det berör 15% av Trons kommuns invånare. Men, men det är ju ett, ett ganska förlegat och konstigt sätt. Men däremot kan man säga att, hallå ni 15% av eh, Trons kommun, nu är det ni som är draglok. <laughs> ja, vad svamlar jag om nu? Jo, det är ju så att 15% av eh, Trons kommuns eh, medborgare bor utanför stadskärnan. På det som man kan definiera som landsbygd eller omland. Och det ska vi prata om idag. Vi ska prata om omlandet och vi ska prata om framtidsplaner för omlandet. Och vem ska man prata om visioner och framtid med om inte Karin Valin? Varmt välkommen Karin till studion. Tack så mycket. Hej, vad kul att se dig. Det samma. Det var ett tag sedan. Ja, det var ja, det. Ja. Och man kan säga att Karin Wallin säger en del, så här, men, men vänta nu. Och så säger man, som en bygglider, eller hur? Va? Ja, alltså då, så då, var då, det. Då har man gammal, gamla minnen. Mm, mm, så. så är det. Är det så? Jag får några år på nacken nu. Ja. Ja. Ja. Och det, och det här, nu. Det är ju nämligen så att nu börjar arbetet med att ta fram en... en en vision, en landsbygdsvision för, mm. för, för, för Tranås. Mm. Jättespännande. Tranås gick ju bräschen för, för de här små kommunerna och faktiskt jobbade fram en stadsvision. Det var många som rynkade på näsan och sa herregud, så en liten hörla som, som Tranos tar fram en stadsvision. Det är ju London och ja, möjligtvis Göteborg då som mm. får jobba med det men, men det gjorde man. Mm. Och det har ju visat sig att det har varit ett väldigt bra styrdokument mm. i, för många saker. Och nu är det dags för, för landsbygden. mm Ja, ah, vad spännande Omlandet men, men, men, om dessutom. Mm. Men, vi, men vi, vi måste backa lite här. Vi, vi, vi får inte bara slarva igenom. Utan vi, vi börjar med som jag alltid börjar med, med en öppen fråga. Då säger jag så här. Vem är Karin Emma, Birgitta, det var många namn. <här> ja. Vali? Nej, va? ja. Vem ha? är det? Ja. Vem är det? Jo, det är nog en ähm, engagerad äh, med fötterna på jorden. Eh, landsbygdsbol med bultande oh ja, Du bor mm. inte in i stan? I alla fall. Nä, Nej, klart att jag inte bor i stan. <laughs> och jag hade lite sådär jobbigt med identitet när jag jobbade med landsbygdsutveckling och ja. fortfarande bodde i stan. Ja, Men nu det, bor jag ja. på landet. Ja, ja, ja. Vilken del av Jag eh, bor utåt eh, Gripenbergshållet till, i en by som heter Rossmark. Rossmark, mm. ja. Det, det var vaknande. Mm. Rossmark mm. är det med å också oh, eller? Ja. Rossmark. Okej, oh. ah. ah, okay. men du, det här är någonting som du gör av, av stort intresse då. Eh, ja, eller? det För du, det, du för du det är såklart men du, du i det civila är det något helt annat. I, i det civila är jag nu mer än ja. något helt annat eller jag ja, jobbar ja. ju fortfarande med anknytning till lantbruk. Ja, just det. Jobbar inom försäkrings branschen, men äh, har jobbat många, många år med landsbygdsutveckling. Ja, just det. Så det, så så att, att, äh, äh, det. Jag har ju min lilla... Du är ingen duvunge. Nej, på det sättet nej, det nej inte riktigt. Men, men Karin, vad, vad, vad kul att du, för med ganska kort marschel, mm. kunde ställa mm. upp idag. Det att du kom hit. Det är ju sportlov och sånt här i den här delen ja. av världen. Ja. Så att, Jag har ju en fot i den här delen av världen eh, i och med att min hustru är lärare mm. i Jönköpings län. Mm. Och sen har jag ju barn som går i Östergötland. Så, så vi sportar ju nästa vecka vi. Jo. Så de har ju sportlovna. De har ju delat upp det där på något mm. sätt. Ja. Precis. Men du sportar två veckor kan man säga. Ja, det kan man säga. Ja. Eller, eller, <laughs> eller ingen. Alltså lite beroende på <laughs> hur man funderar. Men, men, men berätta nu. Vad är, det, vad är det som är på gång här nu då? Alltså, nu har vi sagt landsbygdsvision. Vi har vision för omlandet och... Mm. och, och Eh, landsbygdsrådet var det någonting som mm, nämndes också. Mm, så här. Kan mm. du ta med oss lite på en resa? Det gör jag gärna. Eh, det här började ju med eh, en gång en motion in till eh, kommunstyrelsen som hamnade i kommunfullmäktige och vidare tillbaka i kommunstyrelsen att Tranås kommun skulle ta fram en landsbygdsvision. Ja, okay, ja. Eh, till lika vid sidan om då den här statsvisionen som redan är framtagen. Då. Eh, att se hela kommunen. Och se mm. hela kommunens utvecklingsresurser. Mm. Eh, och det uppdraget hamnade i landsbygdsrådet då. Som är eh, en av de här vad ska man säga, demokratisatsningarna som man har ja, i Tramås kommun. Ja. Med att möta smällan eh, möta politiken och mm. eh, verkligheten. Mm. Ja, precis. Ja, det var bra. <laughs> eh, och eh, landsbygdsrådet funderade fram och tillbaka. De är ju några, bara några få stycken. Så de tänkte att ska vi ta fram det här så måste vi nog bredda, bredda arbetssättet. Vi vill ha med hela representanter från ja, hela kommunen det, ja. och hela landsbygden då som man fortfarande pratade om. Så att, eh, i gruppen där i landsbygdsrådet så plockade man ut x antal personer och det blev åtta personer till slut. Ja, Okej, okay. så ni är åtta som kommer ja, att jobba med, med, ja. med planen då, har, eller med åt visionen. åtta som har jobbat med den här planen under ja, okay. hösten. Okej, ja. Okay, ja. Så det uppdraget fick vi att ta ah, fram okay. ett ah, förslag. Okay, okay. Ja, var bra. Så ni Ja, kan ni göra mig. Så ni har liksom gjort förarbetet på vi något har sätt. Gjort förarbete. så, att, så så här mm. skulle man kunna göra det. Precis. Ah, okay. Precis så. Ah. Det var vårt uppdrag. V för det är ju rätt mm. intressant alltså jämfört med många andra kommuner så är det ju så att Tranås kommun har ju bara en enda tätort mm. alltså om man använder det i just definition på tätort. Ja, ah, det har faktiskt två så. tätorter till alltså, då. Ja men alltså, Gripenberg. fast det, det, det måste, jag tror EU har tre 3000 va för att liksom ja, definiera det, det alltså, finns alltså, väldigt alltså, många olika definitioner ja. på tätort. Men, um. men till, till exempel Näsö som, som, som har en jäkla massa teatorter. Mm. Eh, och ett jättedolpande bandilag så jag sagt också. Men, <laughs> men, men, men de har ju det problemet att, att då ska det finnas bibliotek där. Och, och det är klart att det blir ganska kostnadseffektivt med en tätort. Mm. Vilket borde betyda mm. att det finns kulor. Förstår du hur jag tänker? Ja, jag förstår alltså, hur jag tänker. Jämfört ja, med, med ja. andra kommunkonkurrenter då. Precis. Va? Men den här gruppen då av åtta, mm. är det liksom, är det ett, ett gäng därifrån från det... Rosmark då? Liksom ja, precis. Som... Vi tog, det är jag och grannarna. <laughs> Nej, vi, det blev folk som tycker och tänker, som har varit engagerade länge ja. i. i diskussioner, alltså inte bara landsbygdsutveckling som sådant utan, Nej, utan engagerade är engagerade. Liksom. Ja. Så vi har ju Summen och vi har Linderås och vi har Adlöv och vi har Gripenberg. Så vi har ja, okej, olika ja. delar av ja. kommunen representerade i den här gruppen. då Och då kommer de här vara mer i arbetet också på något vi sätt? Vi hoppas eller? ju att ja. vi får vara, får, där. Får vara med. Ja. Ska, vi, ska vi bara, för, för om man sitter nu så sitter man med du vet, de ute på landsbygden och sitter med, de dricker kaffe på fat här nu på morgon mm. och lyssnar på det så här. Här för dem inga Och så tänker de så här, jaha, ja, men det där var intressant. Så här, ja, men jag sitter här och jag har en jäkla massa idéer och visioner för framtiden. Mm. Uh, vil, vilka, är det som, vilka är det som är i den här gruppen Som har tagit fram planen, ska vi namnge dem men det tycker så, jag så, för då, Ja, det är ju hans prick Den ska jag prata med eller vad Absolut, är, ja. Nej, men den här ja. gruppen har ju verkligen varit en ja. motor och, och, och du Karin har, har varit sammankallande Lite då, sammankallande då, då? Ja. har jag varit Så Karin Wallin kan man prata med ja. ja, men det kan man göra, sen kan man prata med Bert som en transport uppe i sommen Ah ja, K ja. Knatten. Knatten Knatten, ja Knatten just det har ja. Varit med. Ja. Daniel Ranebrand har varit med Ja. Anna Viktrom Vinblad, Adelöv, Maria Lind, Gripenberg, Anna Eskhed, också ja, vägen ja. mellan Lindero och Stuvebo uppåt där Ah, ja, jag är inte mer. Ja. Mm, precis, du vet precis. Ja, absolut. Ja. Eh, nu ska vi se så jag inte glömmer någon eh, Vi har haft Jimmy Karlsson med från kommunen ja, ja, Jimmy är ja. en riktig stjärna alltså. Jättebra, toppen Han har varit ja. bra med, med ja. material och grundfakta och erfarenhet framförallt Han har jobbat länge ja, med ja, landsbygdsutveckling ja, i kommunen. Ja, Och han har, en, han har ju den gyllene nyckeln till EUs alla precis, pengar Precis, <här> det är, det han är varit, inte att frästa Tore Lindström har varit med från Toronto United Ja just det, ja. Nu ska vi se. Nu har jag tre, tjejer, Daniel. Ja, men jag tror det blev 8. ja det blev 8. Ja, ja, det var bra. Ja, ja, han var bra. Det var stack om. name drops här till. Jag hoppas ja. ni har antecknat. Det här är ju som vanligt mycket information. Och jätteviktig information som vi levererar varje fredag, fredagsmorgon. <laughs> Vad kul. Eh, vi ska lyssna på lite musik också. Ja. Och, och ja, vi kan ju inte lyssna på något annat än det här. Vi återkommer. Vi är på natten och snart i vatten. Lilla stiga rom och rom från lilla lag Och knäck och knäck från lilla stallet Hörde på varje dag <skratt> <skratt> <skratt> och på landet, och Vi och vi Tack till och Ut i natten, och jag, och jag, från lilla soffan, hälsa, lilla, och jag, från lilla goja, gorg, och jag, brek och jag, Brek från lilla, kälten, grym, tillbryt, från lilla stial, och jag, och jag, och jag, och jag, och lilla och jag, och jag, och jag, och och och jag, och och allan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM ska i ärlighetens namn äh, sägas att det var inte jag som hade valt den här musiken. Det var du, Karin. Jag känner, ja. Ja, ja, ja, lite helgistans ja, måste man ha. Ja. Eller den här djupen, klassiker. Ja. Ja. Jag, jag tror hon var med på Nygammal, tror jag, hette den mm. första gången. Och det var liksom... Bosse Larsson. Wow, mm. alltså. ja, det var bara hur fränt som helst. Ja. ja, det är en bild av landsbygden. Ja, en liten romantisk. Men... Om vi nu konstaterar, vad, vad, vad vi, vi pratar vision för omlandet. För du vill, Ni ville egentligen att det ska kallas för omlandet, ja, inte vi landsbygden. Ja, vill vi ville. det. Berätta, hur tänker ni där? Ja, det var många diskussioner fram och tillbaka om det här med landsbygdsbegreppet. Ja. Och vi hade ju deltagare som bor i, i tätort, alltså ja. i, i de mindre ja. tätorterna. Gripenberg exempelvis. Ja. Och... och Tänk dig att du står med, med kaffekoppen en morgon i, och tittar ut genom fönstret mitt i Gripenberg eller mitt i Zomen uh -huh. för den delen. Tänker du på morgonen första gången uh -huh. jag bor på landsbygden? Nej, verkligen inte. Nej. Eller ja, det vet jag inte. Men jag skulle inte göra det. Ja, jag, jag bor i det här villaområdet. Ja, precis. Uh -huh. ehm, och då tyckte vi att omlandet var ett mycket mer vad ska uh -huh. man säga, tillåtande begrepp. Uh -huh. ah, okay. det exkluderar uh -huh. ingen och det inkluderar alla. Alla som, som bor utanför tätorten. Ja. så att vi landade i omlandsbegreppet det kändes bra i munnen ja, just det. och en sak som är viktig nu också det är ju liksom att ni har gjort en massa arbete nu men arbetet har inte börjat eller alltså, egentligen skulle man kunna säga så precis, va? så är det för, för nu är det så här, ni, ni, ni har presenterat en plan för hur, det, hur man skulle kunna plocka fram en vision för om ja, det stämmer bra. Det är det som ni har jobbat ja, med under precis, hösten. Här, precis, det var det som var uppdraget. Att... Och vad, vad, nu, mm. var, för det här kommer att kosta pengar eller? Ja, klart det måste kosta, ja. kosta pengar. Ja. Eh, vi, vi tror ju att det behövs lite saker för att det här ska kunna komma, ja. komma på plats. Va, va, Och det va, gör sig inte exempel? självt. Nej, det här är, är ett Och någon annan arbete. kommer kanske inte göra det heller. Någon oh. annan kommer inte att göra det. Nej. Nej, precis. Så är det. Nej, men vi, vi äskar ju en halv miljon kronor för detta. Oh, okay. oh. I vårt underlag till oh. kommunen då. Vi tror att det behövs någon som, som drar det här arbetet. En... Du kan kalla det för processledare eller visionsledare eller ah, reseledare ah. har vi pratat om för det här är en resa. Ah, just det, alltså ah. att komma, komma till att formulera den här visionen. Hur vill vi att det ska vara på omlandet mm. 2040? Mm. Mm. Hur, vad är det vi ser ah. framför oss? Eh, så då behöver vi en person som, som eh, rådar det här. Ah, okay, ah. Och det vi ser ju inte att det är en liten grupp som ska ta fram den här visionen utan vi ser ju att alla måste med. Ja, det låter som ett demokratiskt... Ja, det här är ett, det här ja. är ett demokratiprojekt ja. i mångt och mycket. En demokratiresa. Att Va, man, vad, vad säger man ute på landsbygden då? Eller i omlandet? Liksom, vad, är, man, är man på? Jag hoppas det. Ja. Det här är ju ett sätt att jobba på det här sättet med, med, med den här breda gruppen då till att börja med. Det är ju ändå att man har... Människor som är fast förankrade i sin bygg, som, mm. som vet hur det funkar och som vet vad, vad, hur snacket går. Och det fräna med ett visionsarbete, mm. det är ju att det utgår ifrån möjligheterna. Ja, det är alltså, möjlighetsorienterat. Eller hur? Oh! Ja? Det är alltså, det som är så härligt. Vi ska, inte, vi, ska inte försöka, vi ska inte bottna i vad vi har för problem. Nej. Utan vi ska bottna i lösningar, ja. möjligheter. Och, och, och, och... Det, när vi, jag var ju väldigt involverad i stadsvisionen. Och, mm, mm. och, och det, som var, det som var själva grundidén med visionen, det är just visionen. Alltså, mm. Var vill vi befinna oss mm. i en framtid? Mm. Hur vill vi uppfatta oss själva? Mm. Hur vill vi att vår omvärld ska uppfatta oss? Alltså, hur vill vi att den miljö som vi ska finnas i 2040 har ni så, det, ja, så 2040? Så, hur vill vi att den ska se mm. ut egentligen? Och så hittar man ett antal, ett antal områden som påverkar hur den här. Alltså, eller som är viktiga för att nå visionen mm. på något sätt. Mm. Och sen när man väl har liksom målat den. För det här är med ganska breda penseldrag på något sätt. Ja, Va? alltså i, i, en vision får ju inte vara för för det jag märkte sen för vi var ju ute och träffa föreningar och allt mm, ihop, alltså, mm. alltså vad man gjorde man, man var ganska så här, man köpte visionen mm. alltså det köper man och sen är man som individ är man ganska aktivitetsinriktad okay. och, men, men grejen är att om vi bara gör en massa aktiviteter utan att ha en vision och samlas mm, runt mm. då blir det lätt vals mm. alltså två steg framåt ett ja. steg bort. Ja. och så och han ska ni någonstans ja, men vi ska, nej men vänta nu vi ska, jaha ja men lite så ja. alltså det är därför man plockar fram en vision. Och det, ja. är, det är väl samma sak här då. Ja, och att, att formulera en bild framåt, vad ska vi? Alla har en gemensam bild. Och att man kan prata aktiviteter, man kan prata det, men det ska man prata sen. Och ja, det är där det. Man, man på något sätt hittar en väg framåt. Och jag tror att det är lika viktigt att definiera vad det är man vill göra men det är också bra att säga att det här ska vi inte göra Nej, för att få ett fokus minst lika viktigt mm. då ska vi se, nu tar jag fram miniräknaren här ska vi, bara, vi ska kolla om ska se hur mycket det här är värt eh, vad sa vi nu, 500 000 mm. nu vet jag inte om jag nollade det där och så delade jag det med 18 000 jag slarvar lite och så där sådär det är 27 kronor och 78 öre per invånare kostar mm. vad billigt det Aha, tycker jag Ja, det, det är det, det, det, mm. man skickar nästan inte ett paket för dem. Äh, mm. Du skickar inte ett paket för de pengarna. Ja, bra, då har mm. vi löst det. Och det, och det är kommunstyrelsen All som ska så säga ja men det är klart att uh, 28 spänn per, per, ja. per invånare i trannå, mm. så det är det viktigt mm. uh, att, vi, att vi satsar. Ja. Bra, då har vi löst det. Va, vad händer nu då? Vad <laughs> när när nu? pengarna är på plats och, och den här. Uh, Eh, loket. Eh, loket är på plats. Eh, ja. Och då Det är inte Leif Loket Olsson. Aldrig <går> mer Leif Loket Olsson i Tranos. Twii, twi, twi. Så, ja, ah, förlåt. Ah, <går> då är drag Luket på plats. Du gjorde ah. det klart, ja. Precis, ah. ja. Eh, när loket är på plats, den här reseledaren, visionsledaren då, eh, så hoppas vi att vi kan. Lägga en plan tillsammans med de som bor ute i omlandet. Jaha. Hur ska vi göra de här mötena? De här öppna dialogerna som det måste till. Eh, jag vet att ni i statsfektionen hade ju mycket möten med föreningar ja. och så vidare och så vidare eh, och det är ju lite skillnad kanske mellan stad och land alltså, ni hade en, en ganska bred organisering ja. att stå på det är inte alltid säkert att man har det Nej. på samma sätt alltså, det finns ett levande föreningsliv och det finns LRF och det finns andra organisationer, mm. men det är viktigt att det här blir öppet ja. tycker vi eh, alla som ska vilja vara med ska få vara med och Ja, formulera sånt. den här visionen. Ja, eh, så det är ju en grundbult. Ja. Det är den demokratiska grundbulten ja. i det här arbetet. Eh, sen har ju vi sagt att vi har gjort en ganska grov aktivitetsplan okay. för hur man skulle kunna göra det här ja. då, som ett grundförslag. Egentligen en en projektbeskrivning kan man väl säga för att sätta händerna på en, på en blivande. Ja, just det så att det, liksom, så att det blir verkstad från första dagen. Precis, så att det, liksom. precis. Det är det här för det. Vi vill ju att det här ska ske ganska snabbt. Ja, alltså det ska det. vara ja. en ganska snabb och tydlig ja. process. Ja. Det här får inte dra ut på tiden. Ja. Jag tror att eh, det har försökt x antal gånger att formulera olika saker ja. på landsbygden i Tranos. Men det måste bli verkstad. Det måste bli tydligt ja. vad det här är för någonting. Ja. Mm. Men du Karin. Det alltså, när man stats, Jag kopplar tillbaka till stadsfraktionen. Mm. Och det är, ganska, det är ju ganska alltså på ett sätt var det enklare skulle jag kunna tänka mig. För att alltså, vi definierade ju väldigt enkelt vad som var staden. Ja. Alltså, vi tog fram stadskartan så ritade vi så här det här är staden. Mm. Och, så, och sen, sen hade vi inspel från tre olika arkitektbyråer som fick titta på olika områden. Så vi sa, det här är förnyelseområden eller, mm. eller omdannis, möjliga omdanningsområden. Mm. Vad tycker ni ska hända i de här? Mm. för att, Och, liksom, och kopplat till helheten då. Mm. Men, men omlandet. Mm. Det är precis som du säger. Ja. Det, det, det är därför ni inte kallar för landsbygden. För att landsbygden Nej. är inte. Så att, hur, hur tänker ni där då? För att det måste ju nästan bli liksom. Det finns en särart där och en sär... Ja, precis. Det är ju det som är lite... Vad ska man säga? Komplexiteten i ja. det här. Att, att i statsfektionen så hittar man kanske mer homogena områden. Ja, man lite så, som ja. man kunde tänka kring. Här har vi olika omland. Ja. Olika omländer, som vi säger. Ja. Vi, vi har delat in... Eh, som ett förslag då fem stycken olika grundområden. Ah, okay, ah, den norra okay. delen, eh, summen med omnej då, eh, Adelöv, Linderås, Gripenberg, Säby, eh, Hålaveden. Ah, ah, Okej, okay, ja. Alltså, ja, då, då har ni haft lite samma tanke ändå också där. Ja, ah, precis för liksom... att ändå kunna få ner det ah, till, det, ah. till liknande förutsättningar dock i ja. lika förutsättningar nej, för det nej. är fortfarande en spänning mellan tätort glesare landsbygd och så vidare ja, men, men någonstans måste man hitta ett grepp område olika är det nya lika det. det är liksom såhär eller hur precis. va vi har, en, ja, men vi har ju en spännande kommun med olika ja. delar. En del som drar mot Jönköpingshållet, en del som drar ja. mot Linköpingshållet. Det är olika förutsättningar. Vi har summen som en resurs i ena delen, ja. vi har andra ja. resurser i andra delar. Så att man måste se lite mer plats unikt på ja. de här utvecklingsförutsättningarna. Vad kul! Vet vi hur det här ligger i rullorna nu? vet vi, om när ska Nej, vet vi inte. Vi får liksom se här nu inte... framöver vad som händer. Vi har Utan... lämnat in den här, ja, just det. det här underlaget då, till kommunstyrelsen. Och agendan för kommunstyrelsen, den äger ju kommunstyrelsens ordförande. Då. Så det är ja. Anders Villanders som liksom bestämmer att nu, nu ska det här beredas som ett ärende mm. och så ska det upp då. Ja. Mm. Ja, vad spännande. Mm. Men det man, För det är precis som du säger då, du, du tror inte att det finns en trötthet där ute. Det, det, det har ju det varit har. en jäkla massa ja. initiativ. Ja. Och en del har ju varit riktigt bra. Alltså ja, riktigt absolut. lyckade. Ja. Och, och en del har väl liksom runnit ut i, i sanden. Mm. Och, och, mm. Och ibland så där, om man läser... Alltså ett, ett sätt att skaffa sig en ganska skev bild av verkligheten det är att läsa insändarsidorna i tidningarna. För då tänker man så här, herregud vad för människor som bor där ute. <laughs> men, men jag måste tänka sig att de är nog inte representativa. <laughs> men, för, det, för nu är det ju mycket diskussion om... Alltså det som, är, det som är landsbygdsfråga just nu i Tranås mm. det är ju den här förvannade fiben, höll jag på att säga då va? Ja. <laughs> ah. Den fantastiska fiben. Ja, den fantastiska mm. fiben. Som jag, mm. som om, om jag i fastighetsägare så, så skulle jag liksom jubla mm. eftersom jag vet att det kommer öka värdet på min fastighet mm. avsevärt. Mm. Jag bor själv på Bystaden. Ja, du gör ju det. Så att, och jag har ju, jag har ju fiber inne i mm. eh, och Jag hade, körde ju sådana här i, i många, många år. Mm. Eh, och och när jag ringde till Telia och sa att jag ville säga upp den då för att jag skulle ha någonting annat. Då hade ju Telia massa jättebra lösningar. Jag kunde Amen. få allting dubbelt så fort till hälften <laughs> av pengarna. Då helt plötsligt var jag jätteintressant. Jag ville mm. inte vill vara kund längre. Och sen sa jag upp min parambol till vi satt detta skitföretag fick jag det sagt också mm. och det var samma sak där jag hade ju varit så trogen kund så då kunde jag få hur mycket som helst för, för så lite som helst mm. va? vilket bara för mig men, men, men och sen drog jag ju in fiber jag, jag är, ju, är ju helt beroende av fiber mm. i mitt arbete och alltihopa mm. alltså det är ju så bra ja det är ju fantastiskt telefoni, it tv alltså bred, alltså hur, hur, bra, hur bra som helst och mm. faktiskt när jag liksom hade tagit mina grävkostnader och mm. allt det här mm. och, och det är mm. klart att jag fick ju betala jättemycket mer pengar än, än de som har, som har bredband inne i Boxholms mm. City mm. ja klart Men, men, men, men, men om, jag, om jag nu tittar på deras driftsäkerhet det är liksom det är peppar peppar nästan aldrig några problem och, och, och sen tittar jag på, på, på driftskostnaden. Mm. Så är den, den är ju mm. enormt liten och mm. jag kan välja på ett helt annat sätt utbud. Så så att. Mm. Så att äh, jag man får inte styra sig helt blind. Det är lätt för mig att stå här och säga. Men mm. man får inte styra sig helt blind på på den där initiala kostnaden den, den åker man nog lite på jag ja. tycker det är att kunna ta min morgonkopp kaffe, titta ut över forsarna och se just nu hur strömstaren niger några gånger innan den dyker ner i vattnet det kan ingen statspå göra Nej, och det är värt rätt mycket mm, för mig just det, just uh -huh. det. men för det, för det det är det det här man vill att man ska liksom se möjligheterna med saker och ting. ja och, och men det vi pratar om nu med vision, det är, alltså, då är ju en liten liten liten del. Det är en del, liten, liten del naturligtvis. Men det är ju en, en, en väldigt viktig del inför framtiden. Jag tycker det bästa, om vi nu ska gå tillbaka till lite ja. så tycker jag att det är bästa det bästa är ett, man, man, man köper sig frihet ja. på något sätt. Eh, som du var inne på att, att kunna välja lite friare och ja. kunna vara alltså, veta alltså. att man har den där fasta uppkopplingen ja. i backen. Ja. Eh, vi vet ju hur de stora jättarna agerar nu. Ja. Eh, framförallt där inte marknaden fungerar. Nej. Så att, eh, där det inte finns betalningsvilja och eh, stora intäkter att ja. förvänta där kommer man inte att göra satsningar. Nej. Och sen en annan sak som jag tycker är väldigt sympatiskt det är ju att det är ett lokalt ägt ja. nät. Ja. Det är inte någon Nej. stor nationellt jätte ja, som äger den här precis. infrastrukturen. Nej. Utan det är faktiskt vi som äger ja. den. precis. Det är och precis det va? tycker jag Har man Tronos energi så, så pröjsar man till sig själv. Mm, lite så. Alltså, lite så är det ju. Va? Nu så vi, de lämnar ju några spännande här nu igen. Va? Ja. Så att, så att, och, och, och vad går det till? Ja, det går kanske till att fatta fattat beslut om 500 000 för... Alltså, det finns en rundgång. Mm. Nu, ska, nu, nu ska jag säga så här, Jag har ju varit ute mycket på landsbygden och, och det, som, det som slår mig på omlandet det är hur ursäkta, hur, hur fantastiskt mycket duktiga och drivna människor det finns. Ja. Och just det här att, att det som man kanske inte tänker på så mycket, men det är hur mångsysslande människor ja. är för att liksom få ihop vardagen. Absolut. Och få ihop ekonomin. Ja. Va? Alltså att man, man, man är inte bara duktig på att göra det utan man är duktig på det också mm, mm. Och, så, och så säljer man liksom det där också ah, <laughs> eller hur ah, va ah. och det är det här alltså jag, jag bara ser liksom tanken att liksom Tänk att hitta en, en, en vision där man liksom också kan förmedla det här på bred från och vis. Titta, det här finns. Liksom, Precis. Va? Jaha, så, om jag nu skulle välja mig att bosätta mig på landsbygden eller i omlandet i Tranås ja, då, då ser, det det så ser det ut på det här sättet. Så här tänker vi för framtiden. Det här framtiden. är ju en jätteviktig del tycker hur, jag. Ja, att lyfta fram alla de här resurserna som finns. Att synliggöra ja. omlandet. Ja. Vilka resurser, vilka människor ja. som finns, vilka vägar vi har att ta framåt eh, vi har ju både vad ska man säga, naturresurserna, äh, alltså det visst. som finns platsbundet vi har människorna eh, vi behöver se hela ett, ett litet slagord vi har haft under det här det är ju att Tranås är större än du tror ja, ja men det var bra mm, ja, Visste är det ja, bra? ja, det var ja. faktiskt det. Eh, och, och att synliggöra att medvetandegöra när, vi, när man fattar beslut framöver ja. Ur vilken synvinkel ja. fattar man de här besluten? Ja. Vad har man för bild av Tranås? Och jag tror att alla har sin egen unika Så bild av säkert, ja. Tranås. Ja. Så. Och vi vill bidra med det här. Vill vi bidra med att den här bilden breddas. Ja. Att alla inkluderas i den här bilden. man tänker att man ska fatta ett beslut som är bra för alla som bor i Tranås ja. kommun. Då är det bra att veta hur Tranås ja. kommun faktiskt ser ut. Ja, vi har ja. Du. Um, ska vi röra oss lite som jagger, eller? Vi är med. Ja. <skratt> <skratt> Vilken snygg avblåsning. Så, ring, ring. Hej morsan, är du vaken? Ja, god morgon. Oj, tjena. Oj, vad rosslig och Nej, <skratt> Ja, det är jag undrar vem det är som väljer musik till det här radioprogrammet. Du, i, du i, idag är det faktiskt min gäst, Karin Wallin. Så du får du jättegärna prata med henne. <här> ja. har på Ja, det var ju lite för skrikigt, tyckte Ty jag. <här> det var... Det var. <här> Christina Aguilera var med där, tror jag, Jaha, jag, har, jag, jag, jag det var varit... Lady Gaga. <här> ja, ja, det kanske var. Det var Vi lite får ta något lite, lite mjukare sen då. Men jag gör... en, uh... Men, hey, hej ja, Hej. Den heter ju Move Like Jagger Och, och Mick Jagger i Rolling Stones så du morsan, ni är nästan jämn gamla äh, ja. Ja, ja, ja, det är små småpojkar jämfört med mig ja, Det är Karin alltså, ja. Ja, som har valt musiken idag Jaha, ja, så, så. brukar dina gäster få göra det? Ja det brukar han faktiskt få göra De brukar uh -huh. få välja Och, och sen, ja, jag brukar lägga med några låtar där också men, uh -huh. så att, men det brukar jag få göra så att, uh -huh. det, det blir lite, ja. Annars blir det min musiksmak Och då är det ingen som lyssnar Nej jag förstår så, så. <laughs> Det var ju därför jag frågade också <laughs> Okej ja. Ja. Aha. Aha. Har, ja. Händer det någonting på din front då? Ja, det händer väl inte så mycket nu inte. Jag längtar till ikväll och se vem som eh, vinner finalen på spåret. Jaha, det är det. Ja, ja. ja då man, det är det. Man, det man undrar över det där med tanke på den spårbundna trafiken, man undrar om det programmet kommer sändas i tid. Hörru, det, det, då, det här är det enda spår, spårprogrammet som <laughs> som, som, sänd, som kommer ja. i tid. <skratt> Ja, eh, i alla fall så är det ju svårt att, eh, jag håller på alla fyra så jag vet inte riktigt hur det här men ska jag, bli jag håll oss jag har inte riktigt vilka är det i finalen då? Det är, det är... Jo, men Elisabeth Höglund och Jesper Röndal är ju ena laget ja. och så är det Helena från Sverigberg och eh, vad heter Göran han? Evedal. Göran Ja Nevedal. precis ja, ja. Mm. Mm. men du eh, va, va, men ska... jag måste... ja. han Jesper och Elisabeth vilken dynamisk duo Alltså, ja, ja. Är alltså, ja, ja. Jesper, han är suräna bägge två. Jesper, han är ju han är hur skön som helst. Ja, han är så där klurig. Ja. Han, äh, så att han, han liksom tänker fram svaret. Ja. Fast han inte vet det på något sätt. Så, ja, så kommer ja, det, ja. det. Ja, ja. Men jag är intresserad av att höra vad ni har talat om faktiskt. Oss, oj, oj, oj. Herregud. Ja, Karin, Lite vi alltså, övergripande ämnet ja. för dagen. Ja, Karin, vad, har vi, vad har vi pratat om idag? Säger Morsan. Vi har pratat om omlandsvisionen i Trondås kommun. Ja. Ja. Det låter intressant. Ja, eller Det är mm. alltså att, att jobba, fram en, jobba fram en vision för för omlandet slash landsbygden. Mm. Mm. Mm. För, för mm. framtiden. Alltså, ta... Framtidsvision. Ja, precis, alltså. det och kul. ja 30 år framåt. Liksom. Så, alltså sådär riktigt. Det mm. mm. kommer mm. jättekul. För ja. Det är som, det, är så, det är som äh, om man tittar på inom företagsvärlden så kan man säga att mm. de som de som har varit enormt framgångsrika som Apple till exempel. De har alltid haft en vision. De har alltid mm. liksom, styrt mm. mot någonting. Mm. Ja. Och sen har man fyllt den där visionen med aktiviteter. Självklart så hur gör vi då? Hur gör vi liksom för, att, för att nå den här visionen? Vad det är det som ska till? Mm. Så att, ja, just det. Ja. Så, att det, det, är, så det, det är ett spännande arbete som, mm. har, som mm. har planlagts. Ja. Men alltså, Man, man lägger, lägger upp då eh, Ja, hur man vill att visionen ska vara och sen följer man vad, gör, vad heter det delmål och sådär, har man det i visionen då? Alltså, det blir väl så att, mm. ja, det, det, det Karin och Karins gäng har gjort ja. de har liksom lagt en plan för hur ska man jobba fram visionen Ja och vad, vad krävs det för resurser för att göra det? Mm. Ja. Och, sen, och nu börjar det. Så det här, blir ju, det här är ju ett stort demokratiskt projekt. Mm. För det? nu ska ju liksom alla som känner att ah, jag kan bidra, jag har idéer, mm. jag har tankar och jag vill se möjligheter. Mm. De ska ju liksom rusa på alla de här mötena som kommer att ske nu. Precis, så är det. Och, och, och möten på nätet och möten i IRL. I ja. den riktiga, IRL står för en i den riktiga landsbygden. Precis. <laughs> ja, man, man arbetar fram en vision. Ja. Men den måste... Man, det måste, det måste väl förverkligas på något ja, sätt. Ändå, nästa, allt följer upp upp ja, Följer man upp den, det var det jag tänkte... När man har, har klarat ja. ut då, så här ser våran vision ut. Och sen följer man upp den då... Ja, eh, om, om man liksom... Eh, ja, har, har, har en uppföljning på att, att det händer att man... man tar tillvara den här visionen så att man, man arbetar inte bara fram en vision och sen så jobbar man på som, som tidigare. Nej, precis. Nej, men det är ju jätteviktigt det, det jag du det ja, ja. Jag förstår precis vad du det menar. Det? Det, ja. det är jätteviktigt för det har, ja. det har gjorts an, x antal planer som, mm. som ligger och skräpar i, i ja. både papperskorgar och, och lådor och det är inte det som är meningen Nej för, det, för, det, för till den här alltså nu, om, nu, nu pratar vi om någonting som inte finns än för mm. det är den som ska jobba Nej för, jag, jag, så, ja. Ja. Men, men till men. den här och det är en väldigt viktig komponent för det är två saker dels det så. Dels det så att till det här kommer det kopplas då. Vad är det för investeringar som behöver göras? Precis, mm. och det är jätteviktigt för det är precis, ju det som, det, är det som är det fysiska är liksom... kontraktet kan man precis, säga. Va? Och sen alltså... tar man det tillbaka till politiken och ah. säger så okej, okay, det här är vårt förslag till vision. Mm. Och för att nå den här visionen så behövs följande investeringar över tiden, över 30 år, yes. göras. Ah. Och så säger politiken yes eller nej eller vad det nu är för ah, och då vet man, alltså då vet man utifrån andra typer av arbete att om det offentliga då om vi säger att det, kommunen säger, ja men det här tycker vi, mm. vi. Det här man ska satsa på det här. Man ska, det där ska vi investera i där, mm. vad det nu är för mm. någonting. Då vet man att då finns det en faktor som är mellan två och ett halvt och tre och ett halvt. Så att om, om, om kommunen investerar en miljon i någonting. Så vet man att då kommer det Den dynamiska effekten av det Och mm. att andra aktörer kommer investera Kanske 2,5 miljoner Ytterligare mm. Mm. Och det här är ju liksom viktigt också Att man tror jag i det här Att man, att, att man som kommun förstår sin roll Att man, man ja. är man, man är föråkare ja. Det är alltid så Och alltså, förutsättningsskapare ja, Eller ja. hur Alltså för att, mm. för att, ja, och då gäller det att ha de rätta politikerna också. Ja, så, så är det alltid, så, så, så är det alltid. Och då har, det, <laughs> och har vi, möjlighet att välja nu. <laughs> <laughs> så det, ja, det är, ah, skitheftigt ja, jag tycker det är jättekul för att, ett, vi visions... har. Så jobbat på sådana såna visioner visioner? ja, ja. Oh, ja. Alltså, vi, vi, du, vi, du, statsvisionen är, var ju precis en, en, en sån här. Ja, jag kommer ihåg alltså, att det var all, nu. Ja, ja, ja, det, mm. ja, Jag har ju gjort allt, mamma, det vet du väl. Mm. <laughs> <laughs> Men du händer någonting Latcho idag på dagen då, eller går du bara liksom nu och väntar på det? Ja, ja, helt ska jag träffa mina kollegor i teaterföreningen. Alltså, vad har berättat? Vad är rapporten, eller? Nej, det är det inte. Aha. Det är bara lite snack. Det, det, det ska vi ju bli årsmöte den 20. Ja, just det. Ja, just Det ja, just det. det är Boksans riksteaterförening heter det va? Ja, just det. Ja, just det. Ja. Men det var lite program på gång där också under våren. Så kolla in det på Boxen Jo, men det, var, det är en teaterföreställning då den 20. Ja, just det. det. var någon pianist. Som behövde en jävla stor yta för att spela på sitt piano har jag förstått. En, bar en baron. En... Vad, vad, vad är det den ja, heter? Det är någon Powell Rammel-historien. Ja, han sjunger Powell Rammel-låtar. Ja, ja, en det, baron på besök tror jag den ja, heter. Ja, mm. ja, äh, ja det, det låter ju Men det låter som att det är någon som vill ha mat där i bakgrunden. Ja, de har, sånt, har ja. fått mat, hundarna nu. Eh, han är på väg till Kina nu. Han har börjat gräva. Jaha, du. Ja, så är det. Bättre. Du, morsan. Ja? Ha en riktigt bra dag nu då. Ja, tack tillsammans till er båda två Ja, tack tillsammans och, och, med, med risk för att det här blir nästan incestuöst nu då Så spelar jag nu Kyss mig med Axel Det ja. Är det okej? Okay? Ja, ja? ja det, det får väl gå ja. ja, sådär på alla hjärtans damer Ja, just det Det var så jag tänkte vet du. Ja, det var så du tänkte Ja, <laughs> kron, kron, Du är så omtänksam Kram, så hörs vi Kram, kram, Hej då, hej, hej I'm Hej med Jan Holmborn. God morgon! Önskar HITS FM. HITS FM. Ja, ni lyssnar på fredagsbrödan. Morgontidig radio-talkshow här på HITS FM 97,8. Summen bygg med mig, Jan Holmborn. Och gäst i studion idag har varit. Karivalin och vi har pratat om landsvision eller landsbygdsvision. Ah, det där kommer bli hur bra som helst. Karin. Visst kommer det att bli. Det? Ah, visst, ja visst, absolut. Och jag måste pusha för en grej som jag glömt bort. Jag måste pusha för en. Honey, eh, nyvilla ägare som 50 plus. Ni har fått hem en enkät eh, i era brevlådor om ett nybygge på, i Nerehamnen. Eh, Tra, nya Tranos hamn. och nu är det bara några dagar kvar till att svara på enkäten och det kan ni göra genom att gå in på Tranåsbostäders hemsida, Tranåsbostäder eh, bostader.se snedsträck Tranashamn men ni kan också gå in på Tranos eh, kommunens hemsida, tranas.se så hittar ni på första sidan en länk till enkäten, svara på den på de frågorna för det behöver Tranåsbostäder för att veta hur de ska göra, om de ska göra vad de ska göra och då kan ni vinna biobiljetter också. Så gå in och titta på tranos.se och svara på frågorna om nya Tranos hamn. Då fick jag med det också. Snyggt. Du, eh, skit in, skit ut finns det något som heter. Yep. så är det. Så gäller det väl med, med, med den här visionen också. Ja, det är klart det. Den det kommer inte bli ju... bättre än vad, vad ni gör till. Nej, så är det. Och den blir inte bättre än det som, de som engagerar sig så att alla måste med. Ja. Det är ju så. Vill man engagera sig i omlandets framtidsvision så... Ska man absolut ta tillfället för att... Ja. Ja. Och det där, är det... kanske inte ett tillfälle som kommer tillbaka heller. För det här är faktiskt ganska unikt. Ja, det det. Att man beslutar om en sån här sak. Ja. Om man beslutar. Att man, man beslutar. Att ja, man beslutar. Ja, säger att, ja, att man beslutar. Och det brottar kul. Ja, det är sjukt. Ja, ja. jättekul. Ja. ja. Det var nästan ett hållbomskt ord som kom där. Carl. Precis, Tygen. jag kände att det kom nästan, men jag ja, det är bromsade bra. Ja, det, är bra. Ja, det vet jag inte, man får svära är bra. Nu ska vi spela, nu är vi, vi ja. jättebråttom, nu, ja. nu är det viktigaste. Aha, okay. uh, nu ska vi spela Pest eller Coolera. Oh. Du får ska välja mellan två saker. Det är fem gånger. Mm. jag är domare. Ja. Du kan vinna en hel kasse fylld med ära ifrån lantmännen jag, och hade inga <laughs> Nej. Uh, Och, alltså, och, uh, och du, du får välja mellan två saker, du måste välja någonting. Alltså, ah. där man får inte säga att liksom, eller ja, Morgon eller kväll? Kväll definitivt. Ja, då får, det här är ju en morgontidig Radio så hur tänkte du där Karin? Det gick inte, jag vet alls, inte. Alltså. Men jag fick släppa mig hit. Ja, tror jag. det är bra. Adelöv eller så men? Adelöv. Ja. Oj oj oj oj. oj. Nu, nu ringer Christer Olsson ja. när som. Ja. Precis. Ja bra. Stad eller Landsbygd Ja, svår fråga Landsbygd <laughs> ja. såklart fast, fast bägge behöver varandra Men ja. Är rätt? ja, du får rätt för det också Vinter eller sommar? sommar. Ja, men herregud. Och snart är den över. Oh! Jag, jag, jag längtar så till att vintern ska vara över. Jag, oh. kommer, jag kommer vara så tacksam när den här vintern. Och jag tror att det här var den sista vintern. Jag tror? tror. Den, jag, jag, för den, <laughs> hos mig har den känt sig så ovälkommen så jag hoppas verkligen att den inte kommer tillbaka. Jag har skicka alla signaler. Jag får för absolut rätt för. Du, du är jättenära att vinna den här kassen för nära oh! från Lantmännen. Jag brukar alltid ringa sen till Lantmännen och säga, nu har jag gjort det för Hur mycket får jag? Då får jag hämta lite hundmat. Jaha, nej. <laughs> uh, oj, vad står det här nu då? Jo, den här är ju fantastiskt roligt. Det här är det viktigaste. Det är något helt avgörande. Svar du <gå> rätt på den här så kommer du att, så att uh, gå härifrån som en, som en segrare, vinnare. Uh, är du nervös? Ja, rätt. Ja, ja, spännande. Härligt, härligt. Vi mm. uh, spelar Pest eller Cooler fred i fredagsförallan med Karin Malin och det här är den avgörande omgången. Karin! Skandia eller Trygg Hansa? Ha <gåll> Och jag måste välja. Och jag får inte ta en bonusbubblare här då. Och tar, en, ta en bubblare får vi höra då. Länsförsäkringar. Ah, ja, ja, ja, ja. Man undrar var du jobbar någonstans. Ja, <laughs> oh, men kan jag jobba någonstans? <laughs> Karin Wallin, stort tack för att du tog av din tid. Och Tusen tack för toy, att Toj, toj, toj till alla ni nu i gruppen och, och, och ja. till landsbygdsrådet. Ja. Den allt här var den gruppen har varit fantastisk. Vad ja. kul. Ja. Ja. Ett, viktigt, ett viktigt arbete. Och ett pionär, pionjärsarbete också. Ja. För jag tror inte att det här är gjort på så många ställen. Nej. Inte, inte, inte på det här sättet. Inte på det här sättet. Och det blir sprängkraft om ni, om ni lyckas nå i mål. Det är ja. jag helt övertygad och det om. Ska vi. Och det gör ni. Bra. Bra. Tack snälla för att du tog av din tid. Tack själv. Och nu avslutar vi som vanligt med ett ord för dagen. Och det, det är den underbara skådelsen Helen Hunt faktiskt som har sagt det här. Och den passar så bra här nu på Alla hjärtans dag. Empati kan inte framkallas med tanken. Det är en funktion som enbart finns hos hjärtat. att om er så hörs vi. Ha det bra. Hej! Renas alla med Jan Holm. God morgon. Önskar Hits FM. Hits, Hits, Hits FM.